בעזרת השם ידברך, ספר קיצור ליקוטי מוהר"ן, תורה ט"ז עד תורה י"ט כולל. תורה ט"ז, רבי יוחנן משתייה. א', לפעמים ביטולה של תורה זו היא קיומה. כי מי שרוצה לעסוק בתורה ועבודת השם תמיד, אי אפשר שיהיה תמיד דבוק בהשם ידברך ובתורתו בלי הפסק. רק ההכרח לבטל לפעמים. כי לפעמים צריך לצאת לחוץ לעסוק בדברי העולם, כדי שלא יתגברו הבלבולים של הסטרא ויתבטל חס ושלום חוכמתו לגמרי. ועל כן ההכרח לבטל לפעמים. אבל כשיבוא משיח, אז לא יצטרך לבטל מדבקותו. ב. הצדיק, כשעוסק בחוכמה העליונה, אז מאירות עיניו כשמש. וזוהו בחינת ואיננו מאירות כשמש וכירח. לפעמים מאירות כשמש, כשאנחנו דבוקים בחוכמה, ולפעמים מאירות כירח, כשמסלקין את עצמנו מלשוטט בחוכמה. כי הירח אין מאיר, כי אם כשנסתלק השמש. ולעתיד לבוא על ידי טרן משיחין, יגאלו מכל האומות שנכללים בעשו וישמעאל, שהם טרן עננין דמחסין על ענין, ואז לא יצטרך לבטל מדבקותו. מתקיים והיה אור הלבנה כאור החמה במראה בימינו אמן. תורה י"ז, ויהי אמריקים שקיהם. א. ירה ואהבה אי אפשר לקבל כאם על ידי צדיקי הדור. ב. הצדיק מבקש ומחפש תמיד לגלות הרצונות של השם מטבח. היינו הרצון שהיה להשם מטבח בכלל הבריאה. דהיינו, מה שעלה ברצונו יתברך, לברור את העולם בכלל. וכן, הרצונות שהיה לו יתברך בפרטי הבריאה ובפרטי פרטיות. כי כל בריאה משונה מחברתה בתמונה ובכוח ובטבע ובהנהגה. וכן, בפרטי פרטיות יש בכל בריאה בפני עצמה גם כן כמה וכמה פרטים ושינויים בין איבר לאיבר וכיוצא. ובקול הברואים כולם דומם, צומח, חי, מדבר. בכולם יש שינויים רבים לאין מספר בין כל אחד לחברו, וכן בכל אחד בפני עצמו בפרטי פרטיות כנ"ל. והכל הוא רק מחמת רצון הבועד בה, שרצה שזה יהיה כך וזה כך. והצדיק מחפש תמיד אחר אלו הרצונות, ומשיג ומוצא אותם על ידי ההתפארות שמוצא בישראל בכלל ובפרט בפרטי פרטיות. כי כל העולם לא נברא רק בשביל שצפה השם יתברך על ההתפארות והשעשועים שיקבל מישראל. וכלל הבריאה היה בשביל ההתפארות שיקבל מכלל ישראל. ופרטי הבריאה היה בשביל ההתפארות שיקבל השם יתברך בפרטיות מכל אחד ואחד מישראל. וכן השינויים בפרטי פרטיות שיש בכל הנבראים, היה כפי ההתפארות שיקבל השם יתברך מכל אחד מישראל, מפרטי פרטיות מכל תנועה ותנועה שטובה שבו. והצדיק מחפש ומבקש תמיד, ומוצא ההתפארות שיש בישראל בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות. ועל ידי זה יודע ומשיג כל הרצונות של השם מטבח שהיה לו בכל הבריאה בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות. ועל ידי שהצדיק מעלה ההתפארות שמתפאר השם מטבח עם ישראל, שעל ידי זה נתגלים כל הרצונות של הבריאה כנ"ל, על ידי זה נתגלה האהבה והאירע. ג. <coughs> צריך לדעת שהשם ידבח מתפאר אפילו עם הקל שבקלים שבישראל. אפילו פושע ישראל. כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, יש בו התפארות פרטי שהשם ידבח מתפאר עמו. על כן, אסור לאדם לייאש עצמו מהשם ידבח אפילו אם קלקל ופגם הרבה מאוד חס ושלום. כי עדיין לא פסק חביבות השם ידבח ממנו כנ"ל, ועל כן יכול עדיין לשוב להשם ידבח. והעיקר הוא על ידי אנשי אמת, שהם יכולים למצוא גם הטוב וההתפארות שיש אפילו בהגרוע שבגרועים, ולהשיב הכל להשם מטבח. ד. באמת, מלפני המלך בוודאי הכל יראים וחרדים. אך אף על פי כן, ביום הולדת המלך, ביום גינוסיה דמלכה, שלובש המלך בגדי התפארות, אזי נתגלה היראה יותר ויותר. כי מתפעל הנפש יותר על ידי הראייה מעל ידי הידיעה. ועל ידי התגלות ההתפארות, שזה בחינת התגלות היראה, על ידי זה נתגלה הרצון, שזה בחינת אהבה. כי כן דרך המלך ביום גינוסיה דמלכה, שלובש בגדי התפארות, שאז נופל יראה גדולה על הכל, והכל חרדים וזוחלים מפניו, ואחר כך מגלה המלך רצונו לכל אחד ואחד, ומחלק ונותן מתנות לכל אחד ואחד לפי כבודו. כפי רצון המלך ואהבתו שיש לו לכל אחד ואחד, שזהו בחינת אהבה. כי מתחילה בעת התגלות ההתפארות נפל פחדו ויראתו על כולם. ואחר כך כשרואים רצון המלך וקורבתו לכל אחד ואחד, על ידי זה מתקרבים אליו ואוהבים אותו. ועל כן על ידי שהצדיק מגלה ההתפארות שמתפאר השם יתברך עם ישראל, שזה בחינת יום הולדת המלך, יום גנוסיה דה מלכה, שנולדת פחינת המלכות, כי עיקר בחינת המלכות הוא רק על ידי ישראל שמקבלים מלכותו, כי אין מלך בלא עם. ואז ביום גנוסיה דה מלכה, דהיינו שנתגלה ההתפארות של ישראל, אז מתפעל נפש הרועה ונתגלה ונופל ילדתו על כולם. ואפילו על שינני שחק, ועל ידי שמגלים הצדיקים ההתפארות הזאת, על ידי זה מגלים הרצונות של השם יתברך שיש בכל דבר ודבר כנ"ל. כן, ביום גנוסיה דה מלכה, שאז הוא התגלות ההתפארות, אזי הוא התגלות רצונו יתברך, כי אחר כך הוא מגלה רצונו לכל אחד ואחד ונותן להם מתנות, ומעומם קרנם לכל אחד ואחד כפי רצונו כנ"ל. בזה בחינת התגלות האהבה כנ"ל. נמצא שיראה ואהבה נמשכים על ידי הצדיק כשמגלה ההתפארות כנ"ל. ה. Hey, כשנחשך אצל אחד היראה והאהבה זהו מחמת שנתחשך אצלו או הצדיק שממנו מקבלים יראה ואהבה כנ"ל. ואף שבאמת הצדיק מאיר בכל העולמות, מכל שכן בעולם הזה, אף על פי כן אצלו אין הוא מאיר כלל מגודל החושך אלו. ואף שהוא יצר את ויושב אצלו, אינו יכול לטעום ולהבין ולראות תורה גדול, שעל ידו יוכל לבוא לתכלית הטוב והנצחי. ו. וכל זה הוא מחמת המעשים רעים שלו, שעל ידי זה נחשך שכלו בכסילות, דהיינו דעות נפסדות, והוא נדמה בעיניו שהוא חכם, ונופלים לו קושיות על הצדיק האמת. אבל כל אלו הדעות הנפסדות והקושיות והחוכמות כולם הם שטות וכסילות גמור. שמחמת עכירת מעשיו נתחשך שכלו בכסילות כנ"ל, ועל ידי זה נתחשך אצלו רוע הצדיק, ומחמת זה אין לו יראה ואהבה כנ"ל. ז. על ידי אכילה בכשרות כראוי, שאוכל במתינות ואין אוכל בדרך הלעתה, על, על ידי זה ניתקן השכל ונכנע הכסילות. אבל כשאוכל כזולל ושובא, על ידי זה מתגבר הכסילות על השכל, ועל ידי זה נחשך אצלו אור הצדיק, ואין הוא יכול לקבל ממנו יראה ואהבה. ח. על ידי צדקה לצדיקים אמיתיים ולעניים הגונים, על ידי זה נעשים גרים, ועל ידי זה ניתקן פגם האכילה, ועל ידי זה נשלם וניתקן השכל, וזוכים לראות אור הצדיק, ועל זוכים לקבל ממנו יראה ואהבה. הצדקה שנותנת צדיקים אמיתיים ולענים הגונים נחשבת כאילו נותנת לכמה וכמה נפשות מישראל. י. על ידי הצדקה שנותנת תלמיד חכם אמיתי נתרבה ונתגדל ביותר בחינת האוויר הנך והזך. ואזי כשמדבר <coughs> זה שיכול לדבר דיבור הישראלי, היינו דיבור הקדוש, אזי זה הדיבור נכתב ונחקק באוויר. ואזי הולך הדיבור ונשמע עליהם רחוק. ואזי זה הדיבור נכתב בספריהם של העקום מדינה ומדינה ככתבה. ואזי מוצאים העקום בספריהם הפך אמונתם. ועדי זה נתגיירים, כמו שמספרים מכמה גרים שנתגיירו על ידי זה. וכל זה נמשך מבחינה הנ"ל. י"א ומאין בא שאלו דייקה ימצאו כנ"ל, ויחזרו ויכירו אמונת ישראל, ואחרים אינם מוצאים כלל. אך דע, שזה מחמת בחינת הטוב הכבוש תחת ידם. היינו, בחינת חלקי נשמות ישראל. כי על ידי גזרותיהם והמיסים וכיוצא בזה שמונעים טובות מישראל, ואינם מניחים אותם לעשות מצוות השם יתברך, על ידי זה כל זה נכבש הטוב תחת ידם. ובתחילה זה הטוב זוכר שבא ממקום קדוש ועליון מאוד. אך אחר כך הם מתגברים על זה הטוב וכובשים אותו תחת ידם, עד שנתפס ונקשר אצלם ושוכח מעלתו. ועל ידי הדיבור הישראלי שיוצא ונכתב בספריהם, אזי זה הטוב מוצא אותו שם, שמוצא שם הפך אמונתם. ואזי זה הטוב נזכר את מעלתו איך שבא ממקום קדוש ועליון מאוד. דהיינו שהוא חלקי נשמות ישראל שכל העולמות נבראו בשבילם. והקדוש ברוך הוא נמלח בנשמות ישראל לברוא את העולם, והם למעלה מכל העולמות. ועתה הוא כבוש בגלות כזה ויכול ללך לכיליון והפסד חס ושלום. הוא מתחיל להצטער ולהתגעגע ולרחם על עצמו, על שנפל ממקום גבוה כזה למקום עמוק כזה. ועל ידי זה שב וחוזר אל הקדושה, וכל זה נמשך על ידי צדקה הנ"ל. ידבט. ומזה מימה לא יוכל כל אדם להבין בעצמו כמה וכמה הוא בעצמו צריך להחם על עצמו כשיזכור גודל מעלתו בשורשו ויאמר בליבו הלא אני מזרע ישראל שהם למעלה מכל העולמות ושעלו במחשבה תחילה כנ"ל ואיך אני מוטל עתה בביזיון חס ושלום חס ושלום מי יודע מה יהיה להלן בימים הבאים כי הלא הבעל דבר רוצה לכלות אותי חס ושלום. והילד עזר ירחם על עצמו וישתדל לשוב לה' יתברך. י"ג כשמתחיל הטוב הנ"ל לחזור למקומו, ומחמת שכבר נקשר ונתפס מאוד אצלם בקשרי קשרים, אזי מושך ותולש עמו עוד מהרע שלהם. וזהו בחינת גרים שבאים להתגייר, שהם בחינת הרע שנתלש מהם עם הטוב. על ידי שחזר הטוב למקומו, כי אי אפשר להטוב לחזור בעצמו מחמת גודל ההתקשרות שנתקשר ונדבק שם מאוד, ובהכרח שיתלוש עמו מהרע, וזהו בחינת גרים. שד. <coughs> ד. <coughs> שלפעמים כשהרע רואה שהטוב משתוקק וממשיך עצמו ורוצה לחזור למקומו, אזי הם מתגברים על הטוב ביותר ומביאים אותו לתוך העלמה יתרה. דהיינו שמביאים אותו לתוך פנימיות מחשבתם. דהיינו שמתחילים לחשוב מחשבות על זה הטוב, ועל ידי זה מכניסים את הטוב בתוך האלם והסתר יותר בפנימיות מחשבתם. ואזי יוצא הטוב על ידי הולדה שמולידים. כי הטוב הוא גנוז ונעלם בפנימיות מחשבתם ומוחם, ומשם ההולדה. על כן יוצא הטוב בזרע הילודים. ואזי אין כוח בהרע של הילודים להתגבר על הטוב שבתוכם. ואזי יוצא הטוב על ידי הילודים ונעשים גרים. ט"ו התגלות אור הצדיק, שיזכו להכירו ולהבין ולתאום אורו הגדול, הוא תלוי בשלמות המעשים ובזכות השכל. והעיקר עכירת המוח והשכל הוא רק על ידי כלי המעשה. כי על ידי מעשים עכורים גורמים כליון והפסד להשכל חס ושלום. בעיקר התיקון לכלי המעשה הוא על ידי צדקה שתלוי במעשה בבחינת והיה מעשה הצדקה שלום. ועל זה נשלם גם אור השכל, ואז זוכים לראות אור הצדיק. ועל זה מקבלים ממנו יראה ואהבה, כנ"ל. ט"ז <תזיין> <תזיין> על ידי גרים נשלם פגם המזבח. כי כל עבודה זרה כל כוחם, הוא בא מפגם חלקי המזבח, מהניצוץ הקדוש של המזבח שנפל לשם. ועל ידי הגרים שמשליך כל אחד אמונתו והולך אחר אמונת ישראל, על ידי זה מכניע עבודה זרה שנעשה מפגם חלקי המזבח, ואז חוזרים ניצוצי חלקי המזבח למקומם ונשלם המזבח שהוא בחינת שולחנו של אדם, דהיינו שזוכים לאכול בקדושה כראוי. אשמתה למאמר הנ"ל עיקר קול השמיעה ומחמת שאותיות הדיבור נחקקים באוויר והאווירים מקים זה בזה עד שבא לאוזן השומע. ועל כן כשהאוויר נח וזח וצלול, אזי נשמע הדיבור למרחוק. אבל כשיש רוח סערה, אזי אי אפשר לחברו לשמוע אפילו הקול, מכל שכן הדיבור הוא בעצמו. כמו כן, כשיש אהבה בין בני אדם, שזה בחינת אוויר הנח, שרוחם נוחה זה מזה, על ידי זה נשמעים הדיבורים למרחוק בפרט ובכלל. היינו שדיבורים הטובים של כל אחד נשמעים אצל חברו, וזה בפרט. וכן בכלל העולם נשמעים ונתקבלים הדיבורים הקדושים והאמיתיים של הצדיק האמת גם למרחוק מאוד, ובבחינת ושומרו הולך בכל המדינות, עד שבהם גם רחוקים ומתקרבים אליו יטבח. שזה מבחינת גרים ובעלי תשובה. אבל כשיש שנאה חס ושלום בין בני אדם, זו השנאה מבחינת רוח שערה, רוח רעה. שמפריד ביניהם. ועל ידי זה נתבלבלו האווירים עד שעל ידי זה אין הדיבורים נשמעים גם במקומם ובסמוך להם, מכל שכן מרחוק. ועיקר התיקון שיהיה נעשה בחינת אוויר הנך והזך הנ"ל, הוא על ידי צדקה לצדיקי אמת ולעניים הגונים. תורה י"ח רבי יונתן משטאי קרטליטא א', לכל דבר יש תכלית, ולזה התכלית, יש עוד תכלית אחר גבוה מעל גבוה. והעיקר הוא התכלית האחרון שהוא שעשועי העולם הבא, שהוא עיקר התכלית האחרון של כל הבריאה ושל כל הדברים שבעולם. אבל אין מי שיכול להשיג ולתפוס במחשבתו התכלית הזה, כי אם הצדיקים. כל אחד מישראל, לפי שורש שיש לו בתוך נשמת הצדיק, כן מקבל ממנו זה התכלית, כפי מה שמשבר הכעס ברחמנות, ועל ידי זה יזכה להגיע ולהשיג התכלית בכל דבר שבעולם, שזה העיקר. ב. צריך לשבר את הכעס ברחמנות. היינו, כשבא לכלל כעס, לא יפעל בכעסו שום אכזריות, רק אדרבה, יתגבר אז ברחמנות גדול על זה שרוצה לכעוס, וימתיק הכעס ברחמנות, ועל ידי זה נעשה עטרה לענבים הבורחים מכבוד ושררה, ואזי הם מקבלים את הכבוד והשררה בעל כורחם. ג. לפי התמעטות האמונה כן הסתרת פני ה' וחרון אפו חס ושלום, ואזי הצדיקים בורחים משררה וכבוד, ואין לעולם מנהיג אמיתי. ועל שמשברין הכעס ברחמנות, על ידי זה נמתק אחרון אף ואזי הצדיקי אמת מקבלים הכבוד והמנהיגות וזוכים למנהיג אמיתי שירחם על העולם להנהיגם כראוי להביא כל אחד אל התכלית האחרון. ד. לפעמים יש חסרון בעולם שהאמונה אינה בשלמות ועל ידי זכרון אפו חס ושלום והסתרת פני ה' אינו ניכר כל כך רק כשנשתלשל ובא לצדיקים אזי מסתירים פניהם מן העולם ואינם רוצים להנהיגו. סוגריים כי כשיש עבודה זרה וכפירות בעולם, חרון אף בעולם, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. והוא בחינת הסתרת פני השם. אבל כשאין עבודה זרה וכפירות, אלא כשהאמונה אינה בשלמות, אזי חרון אפו והסתרת פני השם אינו ניכר כל כך. אבל כשמשתלשל חרון אף הזה ובעל הצדיקים, הם מסתירים את עצמם. ומחמת שאחרון נף הוא מעט מן המעט, כחלק הרגע, על ידי זה אינם תולים הסתרת פניהם בהרוגז כי אם בקטנותם, שאומרים שאינם ראויים להנהיג העולם. ובאמת, גם הם אינם יודעים ומרגישים את אחרון נף שהוא מעט מן המעט. אבל על ידי שנמתק הרוגז ואחרון נף, על ידי הרחמנות כנ"ל, אז נמתק אחרון נף שיש בתוך הצדיקים על ידי הרחמנות. ואז הרחמנות גובר עליהם ומרחמים על העולם ונטרצים בהנהגתו וזוכה העולם למנהיג אמיתי שינהיגם ברחמים וזוכים לקבל מהצדיק ולתפוס במחשבתו את התכלית שהושעשוע עולם הבא כי אין מי שיוכל להשיג במחשבתו זאת התכלית הנ"ל כנ"ל. היי hey. על ידי הפרת הכעס ברחמנות כנ"ל זוכים לאמונה ועל ידי זה ממתיקים דינים וכן להפך, על ידי אמונה בשלמות, זוכים לרחמנות ולשבר הכעס. ו. אין לאדם לקבל מנהיגות ושררה, כי אם כשיש לו אמונה בשלמות שאין שלמות אחריו. כי המנהיגות היא קרה בבחינת רחמים. ועיקר הרחמים תלוי בהסרת עבודה זרה. ואפילו שמץ עבודה זרה. ואפילו כשהוא אומר צבי הפסיקו בדרך. שהוא מאמין בזה, או איזה דבר כזה שהוא מדרכי האמורי, אף על פי שהוא מאמין באשר מתברך, אין לו רחמנות בשלמות. ובכן, אין לו לקבל המנהיגות. ואף שהוא חושב בעצמו שיש לו רחמנות על העולם ועל כן רוצה בהנהגתו, באמת הוא רודף אחר הכבוד ותולה רדיפתו ברחמנות. ועל ידי זה יכולים לבוא למינות ואפיקורסות חס ושלום. אבל מן השמיים מרחמים, ואין מניחין המנהיגות בידו. זין, על ידי אהבת חכמים תיקון המלכות והמנהיגות. וכשבא למלך או מנהיג איזוהו שנאה לחכמים, ידוע לב אלה שמן השמיים יורידו ממלכותו, כי אין קיום לעולם בלי חוכמה. ח. ח שלמות האותיות ושלמות הדיבור היא על ידי אמונה. תורה י"ט, תפילה לחבקוק א. תאוות ניאוף היא רע כולל שכל הרעות של כל השבעים אומות כלולים בו. כי כל אומה ולשון יש לה אחיזה מיוחד, דהיינו איזו מידה רעה או תאווה רעה שהיא מיוחדת לאותה אומה, והן משוקעים באותה תאווה ושם אחיזתם. אבל תאוות ניאוף היא רע כולל, שבאותה תאווה נתקבץ ונתאסף כל רע ורע של כל אומה ואומה, שהם הרע של כל התאוות. וכל אלו הרעות נבערים יחד ונעשה מהם מדורה. וזהו תבערת המדורה שבוער באדם לתאוות ניאוף. אבל השם יתברך הבדילנו מן האומות ורוממנו מכל הלשונות, וצריכים אנחנו, אנחנו להיות פרושים מכל האותם, דהיינו מכל התאוות שמיוחדים מיוחדים להם כנ"ל, ואינם שייכים לנו כלל. ובפרט מתאוות ניאוף שהיא הרע הכולל של כל האומות כנ"ל. כי זה עיקר ההבדל וההפרש שיש בינינו לבין האומות, מה שאנו פורשים עצמנו מניאוף. כי זה עיקר קדושת ישראל. כי יש כוח באדם להסיח דעתו מתאווה זאת ולשוברה, וזה עיקר קדושתנו כנ"ל. ב. <coughs> עיקר הקדושה היא קדושת הברית, וזה זוכין על ידי קדושת הלשון והדיבור שמקדשין אותו בדיבורים קדושים. ועל שם זה נקרא לשוננו לשון הקודש, כי כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. ועל ידי לשון הקודש, דהיינו על ידי ריבוי דיבורים קדושים, שהם תורה ותפילה ושיחה בינו לבין קונו, ואף על פי שמסיח ומדבר בינו לבין קונו בלשון אשכנז, שמדברים בו במדינתנו, הוא גם כן בכלל לשון הקודש. כי אדרבה. בינו לבין קונו צריך לדבר דווקא בלשון שמדברים בו, כמבואר בחלק ב', סימן כה. רק העיקר שישמור את הלשון לקדש אותה בדיבורים קדושים, שזה בחינת שלמות לשון הקודש. ולהיזהר לשמור את הלשון שלא לדבר דיבורים רעים ופגומים, שהם לשון רע ושקרים ודברים בטלים וכיוצא בזה, שהם פוגמים את הלשון הקודש, עד שזוכה שיהיה דיבורו ולשונו בחינת שלמות לשון הקודש. על ידי זה עיקר הכנעת או שבירת כל התאוות ובפרט תאוות ניאוף, שזה העיקר שצריך לשבר. ד. תיקון הברית הוא בחינת רוח הקודש, היינו בחינת לשון הקודש, ועל ידו נתבטל הרוח שטות שהוא פגם הברית אך לצלן. ד. עיקר עשייה ותיקון של לשון הקודש תלוי ביראת השם, היא אוצרו. ה. Hey. תיקון הברית ושלימות לשון הקודש תלויים זה בזה. כי זה ולא זה אי אפשר להיות. וכפי שמרבים לדבר דיבורים קדושים שהם מבחינת לשון הקודש, כמו כן זוכים לתיקון הברית. וכפי תיקון הברית כן זוכים לשלמות לשון הקודש. וכן להפך לעניין הפגם חס ושלום. כי מי שפוגם בברית מאבד לשון הקודש, ומי שיש לו לשון הקודש הוא שומר הברית. ו. כל החרפות והבושות והביזיונות הבאים על האדם הם על ידי פגם הברית וכן להפך, על ידי תיקון הברית זוכים לכבוד. ז. תאוות ניאוף, שהיא הכולל, היא בחינת נחש שפיתה לחווה והטיל בה זוהמה. שהיא הרוח שערה, רוח שטות, אשת כסילות. והולך ומפתה את הרוח הקודש, שהוא לשון הקודש, אישה חכמה, שהוא בחינת שמירת הברית, ומטיל בה וזה בחינת לפתח חטאת רובץ. לפתח היינו פתחי פיחה של לשון הקודש. שהחטאת הזה שהיא הנחש, רובץ לנוק ממנו על ידי פגם הברית. כי עיקר התגברות היצרה להחטיא את האדם היא בתאווה הזאת. ח. מה שעכשיו בעוונתנו הרבים נפל חוכמת מליצת לשון הקודש מאוד. עד שכמעט רוב חוכמת המליצה היא אצל הכלי עולם השקויים מאוד בתאוות המשגל, שהוא הכולל, וההפך ממש מקדושת לשון הקודש. והם בחינת "ומליציך פשעו בי", רחמנא לצלן. ועל ידי צרכות המליצה שלהם, הם מושכים את לב כמה וכמה מנערי בני ישראל, עד שמביאים אותם לאפיקורסות גמורה חס ושלום. זה בחינת נופת תיטופנה שפתי זרה. וכן, מנוכרייה אמריה האחליקה וכל זו בחינת הנחה שפיתה את חווה, שהוא בחינת הדיבור של לשון הקודש, והטיל בזוהמה רחמנא ליצלן. ט. עץ הדת, טוב ורע, זה לשון תרגום, שהוא אמצעי בין לשון הקודש, שהוא אישה חכמה שכולו טוב, ובין לשון של שבעין עממין שכולו רע. כי כל לשונות העקום עכשיו הם רע גמור. וכשהם, דהיינו הנחש, כנ"ל, רוצים לינוק מלשון הקודש, אי אפשר להם לינוק ממנו כי הם על ידי לשון תרגום, שיש בו טוב ורע. כי עיקר התגברות הקליפה אינה אלא על ידי לשון תרגום. ועיקר בניינה ושלמותה של לשון הקודש, אינה אלא על ידי שמפילין את הרע שבתרגום, ומעלין את הטוב שבו ללשון הקודש. שעל זה נשלם לשון הקודש, ועל ידי זה נופלים כל השבעים לשון, בבחינת לשון נופל הלשון. וזה, ויפל ה' אלוקים תרדמה, מספר תרגום, כמובן מהארי זכרונו לברכה. ויפל נוטריקון פל להם ולא ידברו. כי על ידי בחינת תרדמה, שהיא בחינת לשון תרגום, שעל ידי זה עיקר בניינה של חווה, שהיא בחינת לשון הקודש, על ידי שמעלין הטוב שבו מפילין הרע שבו כנ"ל, על ידי זה נופלים כל השבעים לשון, בבחינת פה להם ולא ידברו, ראשי תיבות ויפל וכולי כנ"ל. י. עיקר החלום הוא בשינה, <עיקר> היינו בתרדמה. והחלומות הן כפי המאכלים שאוכל כמובן. כי בכל דבר יש אותיות שבהם נברא זה הדבר. וכשישן, עולין העדים ממה שאכל להמוח ונצטרפין האותיות שיש בהם. ומזה נעשה חלום. ומי שיש לו שלמות לשון הקודש, הוא יודע האותיות שיש בכל דבר הכנ"ל. ועל כן הוא יכול לפשר חל מין שבתרדמה, כמו יוסף הצדיק שזכה לשלמות לשון הקודש, שיקר שלמותו על ידי תרדמה שהיא בחינת תרגום כנ"ל, שזכה לבררו להעלות הטוב שבו ללשון הקודש ולהפיל הרע שבו. ועל כן ידע לברר הטוב והאמת שיש בחלום בחינת תרגום כנ"ל. וזה בחינת מקרה לילה, רחמנא ליצלן, שהרוח שטו אותנו השבעים לשון עולה על ידי תרגום, על ידי תרדמה ושינה, ויונק מלשון הקודש, מרוח הקודש, מברית קודש. כי מי שיש לו שלמות לשון הקודש, מקרר את חמימותו בלשון הקודש, בבחינת חם ליבי בקרבי וכולי דיברתי בלשוני, שיקרר חמימותו בדיבור של לשון הקודש. אבל מי שאין לו שלמות לשון הקודש, אזי הרוח שערה, היינו השבעים לשון הנ"ל, מקרר אותו במקרה לילה בשינה אחמנה לצלן, בחינת אשר קרחה בדרך, לשון קרירות. בדרך הוא בחינת דרך אישה מנאפת, שהרוח שערה הולך דרך התרגום שהוא בחינת נגה, ויונק מן החשמל שהוא בחינת לשון הקודש. ועל ידי שלמות לשון הקודש דהיינו על ידי שמבררין את בחינת התרגום והתרדמה כנ"ל, אז ניצולין ממקרה לילה שבתרדמה. ועל כן צריכין לקרר חמימותו בדיבורים קדושים שהם בחינת שלמות לשון הקודש, ועל ידי זה ניצולין מקרי רחמנא ליצלן, שלא יקרר אותו הרוח שערה כנ"ל. ש"ב. לחיצת מים חמים בערב שבת לבחינת תיקון, תיקון הברית וכן קריאת הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום, היא גם כן בחינת תיקון הברית. י"ג על ידי שמעלה הטוב שבתרגום, ומשלים את הלשון הקודש שבו נברא העולם, שהוא בחינת שבירת וביטול תאוות ניאוף, על ידי זה נתגדל ונתעורר הכוח של האותיות של לשון הקודש שיש בכל דבר שבעולם, שהם כוח השם שבכל מעשה בראשית. י"ד ומי שזוכה לזה כנ"ל, אזי זוכה לאכילה ושתייה ושאר תענוגים כמו שצריך. כי צריכין שתהיה היכה אכילה ושתייה ושאר תענוגים מהתנוצצות האותיות שבכל דבר, בבחינת ויאכל וישת וייטב ליבו, שהייתה אכילתו ושתייתו מהארת והתנוצצות האותיות של שלושים ושניים אלוקים שבמעשה בראשית שיש בכל דבר, שזהו בחינת ברכת המזון. כי המזון יתברך על ידי שלמות לשון הקודש, על ידי שמעוררים ומאירים את האותיות שבכל דבר. ט"ו מישהו חכם לבד יכול להבין בחוכמתו ולעידע האותיות שיש בכל דבר, כמבואר בפנים. אבל שירגיש ויתענג רק מהצירופי אותיות, בבחינת ויאכל וישת כנ"ל, לזכות שיהיו כל תענוגיו רק מהאותיות שבכל דבר. זה אי אפשר כי אם כשזוכה לשלמות לשון הקודש. דהיינו כשזוכה לשבר את תאוות המשגל לגמרי ולהשלים את הלשון הקודש עד שיביא התנוצצות חדש בלשון הקודש. דהיינו באותיות שבכל דבר. והעדי זה זוכה לבחינת ומציון ישעדיך. שתהיה סעודתו. דהיינו אכילה ושתייה וכל התענוגים. מציון וסימן האותיות המצוינים ומסומנים בכל דבר. מי שאוחז בבחינה זאת, מזה מאיר ליבו. כי שם הלב הוא על ידי שמקבל וניזון משופרה דשופרה, מלמד בית אלוקים של מעשה בראשית כנ"ל. ועל ידי התנוצצות האור שמקבל ליבו משלושים ושניים אלוקים הנ"ל, על ידי זה מתנוצץ פניו באור הזה וזוכה לזכך את הפנים כל כך, עד שיוכל לעורר אחרים בתשובה על ידי שיסתכלו בפנים שלו לבד. שיראה כל אחד את עצמו בפנים שלו כמו במראה, ויראה איך הוא משוקע בחושך, עד שבלא תוכחה ובלא מוסר יעורר את חברו בתשובה רק ממה שיביט בפנים המהירות שלו לבד. י"ז מה שקשה לעולם, על מה שצריך לנסוע להצדיק לשמוע מפיו, הלא אפשר לעיין בספרים דברי מוסר. אך יש חילוק גדול. כי מי ששומע מפי הצדיק בעצמו, מקבל דיבור לשון הקודש בשלמות, דהיינו ביראה. כי עיקר שלמות לשון הקודש מקבלים מפי הצדיק דייקה, ששם האוצר של יראת שמיים. שזה עיקר השלמות של דיבור לשון הקודש, שעל ידי זה עיקר תיקון הכל. ועל ידי זה זוכה לבטל ולהכניע רע כולל שהוא תאוות ניאוף, עד שזוכה לתיקון הברית שהוא תיקון הכל. והכל תלוי בו, תיקון כל התאוות והמידות. וזהו דווקא על ידי שמקבל מפיו הקדוש בעצמו דייקה. אבל מי ששומע מפי אחר ששמע ממנו, מכל שכן כששומע מפי ששמע מפי השומע, הוא רחוק מזה השלמות, כי יורד בכל פעם מדרגה לדרגה. מכל שכן בין השומע מפי הצדיק למעיין בספר, הוא חילוק גדול ביותר. כי ספר הוא רק לזיכרון, וזיכרון הוא בכוח המדמה. על כן הספר הוא בחינה אחרת ממש. ואין לו כלל מעלת השומע מפיו הקדוש בעצמו. י"ח כשרוצים הצדיקים לשמוע איזה דיבור מהשם יתברך, הם עושים תחילה את הדיבור ובונים אותו על ידי מעשיהם הטובים, ואחר כך זוכים לשמוע דיבורים מהשם יתברך. וזהו בחינת עושה דברו לשמוע בכל דברו, כי הם עושים תחילה את הדיבור, ואחר כך שומעים אותו הדיבור מהשם יתברך. כי בזה הדיבור מדבר השם מטבח עמם. וכשהצדיק שומע דיבור של תורה מפי השם מטבח, יש להדיבור שלמות. כי שלמות הדיבור תלויה ביראה, ויראה טליה באודנין. וזהו, השם שמעתי שמעך יראתי. כשהשמיעה מפי הצדיק בעצמו, ששומע מפיך כנ"ל. וזהו, שמעך ששומע ממך, אזי יראתי. כי עיקר יראת לליה והודנין, ואזי יש שלמות ללשון הקודש הזה כנ"ל. י"ט השם יתברך, ברא כל הבריאה בשביל האדם הבעל בחירה. שהוא דייקה יתקן כל הדברים על ידי ברור הטוב שבעץ הדעת. שעל ידי זה משלים ומתקן כל הדברים שבעולם. ועל כן צריכים לתקן תיקון המילה, מבחינת תיקון הברית, וזה העולם דייקה. שזהו בחינת שלמות לשון הקודש, על ידי שמבררין הטוב שבתרגום. כי הלשון הקודש, כשבא מלמעלה, עדיין הוא חסר תיקון ואין לו שלמות. כי אם על ידי שאנחנו משלימין אותו על ידי בירור התרגום, שאז די כאן נשלם הלשון הקודש. כ. ולהעלות הטוב מן התרגום, או על ידי שמתקן כל החטאים שעשה בשוגג. שעל ידי זה זוכה לשלמות לשון הקודש. כי השוגג, בחינת עץ הדעת, טוב ורע אה וכולי. מעשה הוא רע בכוונתו טוב.